Surja El-Qalam Medinase 52 vargje Bismillahirrahmani rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Nun Betohem për penën dhe për atë që shkruajn, se ti O Muhammed Fal mirësisë zotit tënd. Nuk je i marr. Padhyshim, ti do të jesh për herë i shpërblyer, se ti je me virtyte madhore. S'spejti ti do ta shohësh, por edhe ata do ta shohin, se cilin për yush e ka prekur marrzia. Zoti i yt e di më së miri se cili është shmangur nga rruga e ti dhe i njehmir ata që janë në rrugën e drejt. Andaj, ti, mos i dëgjo jo besimtarët. Ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që edhe ata të bëjnë lëshime. Por ti, mos ju bindë që do betari të përçmuar, shpifaraku që për hapë thashe theme, pengu e si veprashtë mira, shkelsi dhe keqbërsi, të ashpri, që veç kësaj është edhe kopil, vetëm se është i pasur dhe ka shumë djemë. Kur i ledzohen shpalje tona, a i thot, këto janë vetëm përalla të të lashtëve. Ne do t'ja damkosim hunden. Ne i kemi vënë provë ata banorët e me kësë, ashtu si që i sprovuam të zotët e kopshtit, Të cilët ishin betuar se në mëngjes do të vilnin frutat e nuk patën thënë në dashrë Zoti. Kështu, kopshtin e goditi një fatkeqësi nga Zoti i yt ndërkohë që ata po flininin dhe gdhju si i kositur. Na gim ata thirrën njëri tjetrin. Nxitoni herët në kopshtin tuaj nëse doni të vilni frutat dhe u nisën duke pshëritur. The mos lejoim asnjë tovogekt të, të hyjë në kopshtin ton. Ata u nisën herët, të vendosur në atë që than. Por kur e pan kopshtin, ata than: Ne jemi vërtet të humbur, madje që jemi të privuar nga frutat e kopshtit. Më i arsyeshmi ndërta tha: A nuk ju thash unë se duhet ta lartësoni Allahun? Lavdëruar qoft Zoti Yn, thanë. Ne paskemi qenë vërtet të padrejt. Ather, filluan të qortojnë njëri tjetrin. Ah, të mjert ne, than ata. Paskemi qenë vërtet arrogand. Zoti Yn mund të na jap një kopësht më të mirë, po të kthehemi të penduar tek Ai. I till ka qenë dënimi i tyre ndërsa dënimi në jetën tjetër është më i madh veç sikur ta dinin për ata që ruhen nga gjunahet te Allahu do të ket kopshte të kënaqësive van a ti trajtoi ata që na nënshtrohen njësoj me keqbërësit çfarë keni ju jo besimtar si po gjikoni kështu A keni ndo një liber që ju premton se do të keni që farë do që të zgjithni? Apo kemi bërë me ju ndo një beslidhje të vlefshme deri në ditën e kiametit dhe e cila ju siguron se do të keni atë që keni urdhëruar? Pyjeti ata se kush i garanton për këtë? Ose mos kanë ata bashkëpuntor? A të ere litisillin bashkëpuntorit e tyre nëse ajo që thonë është e vërtet? ditën e kiametit kur të zbulohen shumë ngjarje të frikshme ata do të thirren që të përulën në secde por nuk do të munden të ulura do të jen shikimet e tyre dhe do t'i mbuloj poshtërrimi sepse kanë qenë të ftuar të përuleshin në secde saqen shëndosh dhe nuk kanë pranuar prandaj Më lër mua me ata që e mohojnë këtë fjalë, kuranin. Ne do t'i qojmë ata hap pas hapi drejtë rënimit të tyre, me mënyra që ata nuk i kuptojnë, dhe do t'u japim atyre a fat. Vërtet që kurthi im është i fort. A mos po kërkon shpërblim për e tyre, kështu që qenë kanë të rënduar nga borgjet, apo ata e din të padukshmen, kështu që e shkryojnë. Pra ndaj Duro për gjykimin e zotit tënd Dhe mos u bëj si njeriu i peshkut Junusi a lejselam Kur ju lutë zotit e vet i dëshpëruar Në barku në balenës Si kur të mos i vinde më shira prej zotit tënd A i do të hidej në një shkretë të tir I fajsuar Por zoti i ti E zgjodhi Dhe e futi me pun drejtët Kur dë gjojnë kuranin Mohuosit sa nuk të hanë me shikimet e tyre vethon. Ai është vërtet i marr. Por Kurani është vetëm këshill për botën